Pista 13 Pentru ei, piramida era un monument al științei, conținând toate datele astronomice și matematice posibile, inclusiv numărul pi și distanța de la pământ la soare. Pentru Georges Barbaren, în Secretul Marei Piramide, Paris, 1936, Preoții antici, mistagogi inițiați, au pătruns marile taine ale Universului, monumentalizându-le iar omul poate cunoaște viitorul specii sale, cercetând pietrele piramidei. Iar Erich von Denichen, în amintiri despre Viitor, 1969, pare și el să acorde încredere unora dintre calculele lui Peace Smith fără a socoti însă cunoștințele preoților egipteni de inspirație divină, ci atribuindu-le unor ființe extraterestre. Și tot făpturi raționale venite din cosmos ar fi rezolvat problemele dificile ale organizării șantierelor și utilizării unor mijloace adecvate de transport și ridicare. Oricum, ipoteza lui Denichen tranșează dintr-o dată numeroasele chestiuni controversate legate de Marea Piramidă și o face pornind de la o premiză atrăgătoare și comodă, dar care are dezavantajul de a fi lipsită de argumente convingătoare. Tot ce este misterios, neobișnuit, fantastic, a stârnit din curiozitatea oamenilor, exercitându-o anume influența asupra noastră, un soi de atracție care stimulează imaginația și de care cu greu ne putem sustrage. Bernard de Nure relata Opinia publică a fost tulburată recent de anunțarea decesului subit al directorului Muzeului Antichităților Egiptene din Cairo, Gamal Merez, însărcinat cu organizarea unei expoziții Tutankhamon la Londra, adăugând că unele ziare s-au grăbit să vorbească despre o răzbunare a faraonilor, deși în cazul arheologului Merez, diagnosticul medicilor a fost ferm, hemoragie cerebrală. O altă revistă franceză încerca să demonstreze în februarie 1975 că Marea piramidă a fost proiectată cu ordinatoare, blocurile de piatră au fost tăiate cu raze laser și ridicate cu dispozitive antigravitaționale și că, în general, ea este momentul comemorativ al unui cataclism planetar, ipoteze constituind prin însăși datele ei un corolar al teoriei extraterestre a lui Denichen. În sfârșit, mai mulți autori din zilele noastre, deși au renunțat la cele mai năstrușnice dintre teoriile lui Taylor, Smith și Moreau, infirmate de măsurători mai noi, pornesc și astăzi de la anumite date pe care le socotesc definitive. Că Marea Piramidă împarte globul pământesc în două jumătăți egale, că se află în centrul de greutate al continentelor, etc., ceea ce înseamnă admiterea a priorii că proiectanții și constructorii ei cunoșteau încă de acum 5 milenii forma sferică a Pământului și distribuirea continentelor și mărilor, și cu patru milenii și jumătate înainte de istoricele călătorii ale lui Columb și Magellan. Pentru a ne păstra în limitele adevărului, trebuie să menționăm că la baza tuturor acestor speculații, începând cu cele ale lui Taylor și Piazi Smith de la mijlocul veacului trecut, Stă tot un text din Herodot care ne spune, citat, Preoții egipteni mi-au arătat că pentru Marea Piramidă s-au stabilit asemenea proporții între latura bazei și înălțime, încât pătratul construit pe înălțime egalează suprafața fiecărei fețe triunghiulare. Încheiat citatul. De aici, mulțimea și varietatea teoriilor și ipotezelor emise în legătură cu Marea Piramidă, despre care s-a spus tot ce se putea spune și ceva pe deasupra. În această situație, sarcina cercetătorului obiectiv din zilele noastre nu este de a emite altele noi, ci mai degrabă de a desprinde din cele enunțate ipotezele de lucru corespunzătoare pe de o parte stadiului dezvoltării societății egiptene din timpul primelor dinastii, prin prisma legilor generale și forțelor motrice ale evoluției istorice, pe de altă parte, stadiul dezvoltării metodelor și mijloacelor de investigație ale științei moderne. Spre cinstea oamenilor de știință, trebuie spus că teoriile lipsite de un fond real au fost combătute cu cea mai mare promptitudine. Ediția franceză a cărții lui piazis încă nu a părus în librării când egiptologul auguste Eduard Mariette, unul dintre creatorii celebrului muzeu de la Bulac, o suburbia orașului Cairo, demonstră cu argumente peremptorii netemeinicia concluziilor la care ajunsese profesorul de astronomie din Edinburgh. Apoi, numeroși compatrioții ai lui Smith și Moro și alți oameni de știință, între care Capart, Driston, Herman, Flinders, Petrie, Kingsland, au arătat între altele că rezultatele calculelor efectuate de diferiți specialiști sau amatori înzestrați cu imaginație se bazează pe date eronate. Degetul piramidal și cotul sacru, izvorâte din fantezia lui și Smith și adoptate cu condamnabilă ușurință de moro, nu-și pot găsi corespondent real cu dimensiunile piramidei și, după cum foarte judicios remarcă Alain Co, citat, dacă suprimăm acest deget piramidal, anihilăm în același timp considerațiile asupra lungimii razei polare, a densității pământului, etc. Încheia citatul. Dar cum s-a ajuns la cotul piramidal? Împărțindu-se raza polară a pământului la 10 milioane sau invers, înmulțindu-se cotul piramidal cu 10 milioane, s-a ajuns la raza polară a pământului. Asta presupune că vechii egipteni cunoșteau și foloseau sistemul zecimal, ceea ce nu corespunde realității, după cum rezultă din unele documente și inscripții și îndeoseb din vestitul Papirus Matematic de la Moscova. De altfel, chiar adepții cotului piramidal arată că subdiviziunile sale nu erau de ordinul a 10, 100 sau 1000. Cotul piramidal era format din 25 degete piramidale. Sistemul zecimal avea să apară mai târziu, răspândindu-se după introducerea cifrei 0 în calcule. Astăzi cunoaștem unitatea de lungime folosită de egipteni, chet, care avea aproximativ 17,25 metri, unitatea de arie, setat, fiind egală cu un chet la pătrat. Cum s-a ajuns la valoarea perioadei de precesiune a echinocțiilor? Înmulțindu-se cu doi lungimea diagonalei bazei, calculată în degetele piramidale, adică 12.913,2711 ori 2, egal 25.826,5422. Vom face abstracție de aproximație, într-adevăr, foarte mică. Remarcând însă că o valoare din domeniul măsurilor de lungime se transformă astfel prin cea mai simplă operație aritmetică într-o valoare din domeniul măsurării timpului. Degetele piramidale devin ani. Sistemul este asemănător în ceea ce privește calcularea anului tropical. Perimetrul bazei, adică 36.524,246.500 degete piramidale, înmulțit cu 100, ne va da durata anului tropical 365,242.465 de zile. După cum vedem, de data aceasta degetele piramidale nu se mai transformă în ani, ci în zile. Într-o convorbire avută în urmă cu câțiva ani despre cunoștințele matematice și astronomice ale preoților egipteni și maiași, așa cum reiesc din studiul unor monumente ca piramida lui Cops și observatorul de la Copan, regretatul matematician Grigore Moisil îmi spunea, cu umorul său binecunoscut, citat, Dă-mi o riglă și un compas, lasă-mă vreme de un ceas în pivnițele castelului de la Bran, și voi descoperi o duzină de raporturi tulburătoare între dimensiuni, pe baza cărora se poate demonstra orice. De exemplu, că arhitecții brașoveni din secolul XIV cunoșteau calculele integral și diferențial. Reputatul matematician avea într-un fel dreptate. Un umorist englez propunea aplicarea teoriei lui Piazzi Smith, celebrului Crystal Palace din Londra, și pretindea că astfel se poate descoperi cu puțină răbdare echivalentul distanței Londra-Tombuctu sau valoarea greutății medii a unui pește roșu adult. Se cuvine însă să nu cădem în cealaltă greșeală a negării totale, fiindcă este neîndoielnic că Marea Piramidă demonstrează anumite cunoștințe avansate ale proiectanților și constructorilor ei. Una dintre cele mai controversate chestiuni legate de raporturile dintre dimensiunile Marii Piramide este calculul numărului pi, așadar raportul dintre perimetrul și diametrul cercului pe care preoții egipteni l ar fi efectuat cu o aproximație minimă cu milenii înaintea matematicienilor greci. Un egiptolog de prestigiu lui Max Eid a mers până acolo încât, într-o expunere ținută în fața membrilor Societății de Matematică și Astronomie din Ulm la 14 iunie 1901, și-a exprimat convingerea că Marea Piramidă dovedește o cunoaștere a numărului pi până la 5 decimale și că acest edificiu impunător este quadratura cercului rezolvată în piatră. Moro, pornind de la înălțimea piramidei de 148,208 metri și lungimea laturei bazei de 232,805 metri, arată și el că, dacă împărțim perimetrul bazei prin dublul înălțimii, obținem o valoare uimitor de apropiată de valoarea exactă a numărului pi. Prin urmare, 4 ori 232,805 totul supra 2 148,208 egal 3,1416. Această descoperire a directorului observatorului din Burj, care cunoștea fără îndoială și lucrările lui Ait, ca să nu mai vorbim de cele ale lui Smith, al cărui fervent adept se declara el însuși, a fost privită ca senzațională. Numărul pi... Valoarea sa cu 10 decimale este 3,1415926535. Este un număr transcendent, care nu poate fi rădăcina unui polinom cu coeficienți rațional. Ca o curiozitate, vom menționa că în 1967 câțiva matematicieni francezi, folosind un calculator electronic, au obținut 500.000 de decimale ale numărului pi. Rezultatul, consemnat într-o carte de 250 de pagini scrise marunt, e lipsit de orice scop practic. Așadar, și dacă valoarea lui pi fusese obținută cu o asemenea aproximație minimă la limitele dintre mileniile 4 și 3 înainte erei noastre, multe dintre datele privind istoria matematicii trebuiau radical reconsiderate. Măsurători mai noi întreprinse la Marea Piramidă, în 1925, așadar la doi ani după apariția lucrării lui Moro, s-au efectuat asemenea măsurători ale căror principale rezultate au rămas valabile până astăzi. Deci aceste măsurători au arătat însă că ambii termeni folosiți de Moro în calculul numărului pi comportau ușoare erori. Latura bazei nu este de 232,1%. 805 metri, ci de 230,364 metri, iar înălțimea nu măsoară 148,208 metri, ci 146,590, avându-se în vedere, bineînțeles, valorile medii, deoarece de-a lungul veacurilor s-au evit, după cum am mai menționat, unele diferențe pricinuite de expunerea la soare furtunile de nisip și așa mai departe. În același deceniu bogat în calcule privind raporturile dintre dimensiunile piramidei, un alt egiptolog de prestigiu, Ludwig Borhard, în Die Einstehung der Piramide, 1928, demonstrează că cifrele reale ce trebuie luate în considerație sunt 230,348 pentru latura bazei, și 146,670 pentru înălțime, care ne duce și aproape de valoarea lui Pi, de data aceasta cu 3 decimale. În sfârșit, interesantă ne apare ipoteza de lucru a lui Alan Deco, care lasă la o parte micile aproximații și reface calculul cu cifre exacte, propunându-ne: 4 ori e 220, totul pe 2 ori 140. Egal 22 pe 7, egal 3,1428. Or, acesta este aproximativ valoarea pe care Arhimede o atribuia numărului pe care îl plasa între limitele 3 și 10 pe 71 și 3 și 1 pe 7. Și prin urmare între 3,140 și 3,142. Și iată că ne-am întors iarăși la Arhimede din Siracuza, care a figurat multă vreme în istoria matematicii ca primul care a calculat numărul pi și care, după cum am văzut, a stat câțiva ani în Egipt, făcându-și studiile la vestita școală de la Alexandria. Și, dacă n-am exclus categoric ipoteza că ilustrul matematician l-ar fi inspirat pe arhitectul Sostrate în construirea oglinzilor incendiatoare ale farului, de ce n-am putea presupune că piramida lui Cops l-ar fi inspirat pe Arhimede în calcularea valorii numărului pi? În sumedenia de ipoteze emise în legătură cu Marea Piramidă, cea de mai sus ni se pare printre cele mai interesante și nu lipsită de oarecare logică. În anul 1923, anul apariției cărții lui Moro, când disputele presupusei științe misterioase a preoților egipteni deveniseră un soi de modă în ziare și reviste, mai mult sau mai puțin specializate, Se a anunțat decesul lordului George Edward Carnavon, arheologul care, împreună cu Howard Carter, descoperise în urmă cu câteva luni mormântului Tutankhamon în cursul cercetărilor întreprinse în Valea Regilor. În februarie, în timp ce cerceta mormântul, lordul George Carnavon fusese înțepat în obraz de o insectă veninoasă. Peste puțin timp obrazul s-a umflat, bolnavul a făcut febră, iar câteva zile mai târziu, la 6 aprilie, s-a stins din viață în ciuda îngrijirilor medicale ce i s-au dat. De altfel, medicii au declarat că pricina bolii nu este deloc lămurită, iar rezultatele autopsiei nu erau nici ele concludente. A fost momentul când o anumită presă în goană după senzațional, a început să agite cu argumente noi, vechile păreri cu privire la teoriile preoților lui Isis și Osiris, ba chiar a lansat o formulă nouă, blestemul faraonilor, fiindcă în fața mormântului lui Tutankhamon s-ar fi descoperit și descifrat o inscripție. Citat Aripile morți îl vor atinge pe cel ce va profana mormântul faraonilor, iar lordul Carnavon pe patul de moarte ar fi murmurat. S-a sfârșit. Am auzit chemarea. Mă pregătesc. După aceea, evenimentele parură să dea dreptate amatorilor de senzațional și mister. Colonelul Obrei Herbert, fratele Vitregal, defunctului arheolog, se sinucide câteva luni mai târziu în cursul unei crize de demență. Infirmiera care îl îngrijise pe arheolog moare și ea în împrejurări nelămurite, iar Lady Elizabeth Carnavon își urmează soțul în mormânt în 1929, cauza morții fiind înțepătura unei insecte, după cum ne asigură din nou presa vremii. În același an, 1929, Richard Battle, secretarul lui Howard Carter și participant la cercetările din Valea Regilor, a murit pe neașteptate în noiembrie, iar trei luni mai târziu tatăl său, în vârstă de 78 de ani, s-a aruncat de la fereastra apartamentului său din Londra. Ziarele și intitulau știrile a 14-a victima a blestemului sau a 17-a victima a faraonilor. Decesele altor arheologi, francezul Benedit, italianul Marco Pasanova, fură puse pe seama acelorași misterioase cauze. De asemenea, ale profesorului Archibald Douglas Reed, care se mumia regală, egiptologul Arthur Weingl, profesorul Loughlor, prietena lui Howard Carter, împreună cu care vizitase camera funerară, arheologului american Arthur Mays, care spărsese împreună cu Carter zidul cavoului, precum și ale altora care vizitaseră camera mortoară sau veniseră în contact cu mumia faraonului. În timp ce teoria mistică a blestemului faraonilor prindea din ce în ce mai mult teren, Alți discipole ai lui Piazismis și Moro, mai puțin înclinați către misticism și convinși de cunoștințele avansate ale antichității, emiteau alte ipoteze. Preoții egipteni presăraseră pietrele funerare cu o travă care rămăsese virulente atâtea secole. Sau preoții antici pătrunseseră tainele atomice și depozitaseră în morminte materia căror radioactivitate ucidea pe intruși. În zadar încercau unii oameni de știință să stăvilească ofensiva unei prese avide de senzațional, avalanșa de literatură pseudoștiințifică și de literatură senzațională. Unele cărți au fost transpuse pe ecran, dând filme de groază de o calitate îndoielnică. Iar medicii încercau în zadar să demonstreze că Obrei Herbert, de pildă, fusese de câteva ori internat în clinici de psihiatrie, că Arthur Mays, suferea de o boală incurabilă care îi pecetluise soarta de mai multă vreme. Că în fața mormântului lui Tutankamon nu există nicio inscripție. În sfârșit, că doi dintre principali vinovați de profanarea mormântului, arheologul Howard Carter și asistentul său german Otto Neubert, se bucurau de o sănătate înfloritoare. Ei aveau să moară mult mai târziu la vârste respectabile. Iar Seram care s-a ocupat între altele și de această chestiune, va scrie în documentul său studiu Zei morminte cărturari, apărut în 1950, tradus și în limba română. Citat Ar însemna să le alterăm sensul dacă am vedea un blestem în cele câteva formule de exorcism gravate pe anumite statuiete magice găsite în camera sepulcrală. Încheia citatul Și totuși Oare decesul din pricini nelămurite al unor arheologi să fie doar un șir de coincidențe? Faptul că toți aceștia vizitaseră mormintele faraonilor de la Luxor sau din alte locuri ale văinilului sau veniseră în contact cu mumii să fie tot o coincidență? Răspunsul la aceste întrebări va veni târziu și pe o cale ocolită. El nu are nimic mistic, nimic misterios. Iată cum s-au desfășurat evenimentele. În 1955, John Wills, membru al societății geologice din Rodezia, care întreprindea cercetări în peștera Cariba din Africa Centrală în vederea valorificării guanoului de lilieci, un excelent îngrășământ agricol, s-a îmbolnăvit imediat după întoarcerea sa din călătorie. Medicii au diagnosticat pneumonie combinată cu pleurezie, cum tratamentul aplicat nu s-a dovedit prea eficace, a fost consultat un specialist sudafrican care, aflând că geologul petrecuse zile întregi în fundul unei peștere cu lilieci, declară că, după opinia lui, bolnavul era atins de histoplasmoză, boală provocată de niște spori ce se dezvoltă pe excrementele de lilieci și care, inhalați, se dezvoltă în țesuturile pulmonare. Geologul Wills a fost salvat printr-un tratament de șoc cu antibiotice. Un coleg de breaslă al specialistului sudafrican, doctorul Dean, izbit de asemănarea dintre simptomele bolii contractate de Wills în peștera Cariba și cele ale maladii care a provocat decesul lordului Carnavon și ale altor egiptologi, a emis ipoteza că pseudo-victimele lui Tutankamon, fusese atinse de aceeași maladie. La început, această ipoteză a fost obiectul bat jocurii unor specialiști și nespecialiști. În mormintele faraonilor nu s-a descoperit nici urmă de lilieci. Hermetic închise, ele nu puteau oferi adăpost acestor mamifere zburătoare, nici aer, nici hrană. Până la urmă, s-a dovedit că doctorul Din avea dreptate. Fiindcă nu liliecii erau pricina maladiei, ci un soi de ciupercă minusculă, pe numele ei științific latinesc, Cryptococcus neuromices. Sporii ei pătrânzând în plămâni, găsesc condiții propice de germinare și se dezvoltă repede, formând colonii cu aspect granulos și provocând leziuni în țesutul pulmonar. Absorbite de sânge, toxinele sunt transportate în creier și acționează asupra sistemului nervos central, provocând halucinații de genul celor produse de acidul lisergic sau de mescalina. Ultimele cuvinte pronunțate de Lordul Carnavon pe patul de moarte, dacă într-adevăr le-a pronunțat, având un caracter eminamente patologic, perfect motivat din punct de vedere medical. Trecând succint în revistă toate aceste descoperiri de dată recentă, ne cuprinde o firească senzație de regret la gândul că, dacă numai o infimă parte din energia cheltuită în ultimele două veacuri pentru a răspândi teoriile năstrușnice despre blestemul faraonilor și misterele Marii Piramide ar fi fost investită în cercetări la fața locului, poate că respectivele descoperiri, N-ar fi întârziat atâta și viața unor egiptologi ar fi putut fi salvată, dacă nu prin tratament, penicilina a fost descoperită mai târziu, dar prin metode preventive, așa cum sunt aplicate astăzi în mod curent pe șantierele arheologice, măști cu filtru, analiza biochimică a prafului, tratarea cu fungicide, etc., de altfel, astăzi această maladie arheologică și speologică nu mai constituie o problemă nici după declanșarea ei, fiind tratată după principiul atât de plastic enunțat de proverbul Cui pe cui se scoate, provocată de sporii unei ciuperci, Cryptococcus se vindecă prin substanța extrasă din altă ciupercă, Penicillium. Prin urmare, ce știm și ce nu știm despre Marea Piramidă? Trebuie să recunoaștem că, în ciuda faptului că acest monument este printre cele mai cunoscute ale ansamblului de la Gizeh și, poate că, din întreaga antichitate egipteană, și că a format obiectul a numeroase ipoteze, presupuneri și teorii, știm destul de puține despre el. Datele incerte, care, din păcate, abundă în legătură cu construcția și semnificația lui, pot fi sistematizate, după părerea noastră, în următoarele șase puncte. 1. Nu știm sub care faraon a fost construită piramida. Herodot o atribuie lui Chiops, dar Diodor vorbește de Chembes sau Chemnisor, iar istoricul egiptean Maneton, care ne-a lăsat o cronologie din păcate incompletă a dinastiilor egiptene, îl numește Sensaufis sau Sufis. Cât despre izvoarele arabe mai noi... Niciunul dintre numele atribuite constructorilor celor trei piramide de la Gizeh nu are vreo asemănare cu numele Cheops sau Cufu. 2. Admițând împreună cu Herodot și cu tradiția egipteană că a fost construită sub domnia lui Cheops, nu putem fixa o dată precisă a construcției. După cronologia lui Maneton, dinastia a patra, care începe cu Cheops trebuie situată fie între 2680-2565 înaintea erei noastre fie între 2550-2450 înaintea erei noastre Kiring este de părere că datele cele mai probabile ale domniei lui Kops se află între 3197-3135 înaintea erei noastre iar Borhard, situează dinastiile 4 până la 6 între 3400-2700 înaintea erei noastre În concluzie o aproximație de aproape un mileniu 3. Nu cunoaștem scopul construcției S-au emis în ultimele două veacuri zeci de ipoteze Că ar fi un templu închinat soarelui, un ansamblu împreună cu celelalte piramide Destinat să oprească furtunile de nisip, depozit de grâne, mormânt, adăpost pentru tezaurul faraonului și așa mai departe Printre ipotezele interesante, marea piramidă este monumentalizarea cunoștințelor vechilor egipteni în domeniile astronomiei, arhitecturii, geometriei și geodeziei. În cadrul acestei ipoteze, monumentalizarea putea fi însăși scopul sau scopul fiind altul, constructorii să fie aplicate aceste cunoștințe în proiectare și execuție într-un mod creator și ingenios. 4. Nu știm precis cum a fost construită. Cele câteva indicații pe care ni le dă Herodot sunt prea sumare pentru a ne face o imagine a organizării unui șantier atât de vast. Ce unelte s-au folosit? Care au fost sistemele de transport și ridicare? Ce erau acele mașini de care vorbește istoricul grec? Cum a fost posibil ca, într-un timp atât de scurt, 2.500.000 de metri cub de piatră, cântărind milioane tone, să fie tăiați, transportați, ridicați, asamblați într-un monument riguros conceput, cu uneltele și mijloacele de acum 5 milenii. 5. Prezența sarcofagului gol din camera regelui rămâne o enigmă. Dacă piramida nu servea de mormânt, ce rost avea sarcofagul de marmură? În ce scop s-au amenajat câte două canale de ventilație plasate în camera regelui și reginei? Admițând ipoteza unui monument menit să sintetizeze cunoștințele, nici sarcofagul și nici cele două încăpere atât de bine aerisite nu-și găsesc o explicație logică. 6. Unde sunt blocurile de calcar alb cu hieroglife? Herodot ne relatează că îmbrăcămintea piramidei din piatră lustruită era acoperită cu semne hieroglifice, iar scriitorul arab Abdal Latif, începutul secolului 13, spune textual că aceste semne sunt în număr așa de mare, încât dacă le-am copia pe hârtie, numai ceea ce se află scris pe suprafața acestor două piramide, ale lui Cheops și Chefren, ar umple șase mii de pagini. Se admite în general că tablele cu hieroglife ale piramidei au folosit la reconstrucția orașului Cairo afectat de un puternic tremur la scurtă vreme după ce al latif trecuse pe acolo. Totuși, faptul că, dintr-un text de șase mii de pagini săpat în piatră, cel mai durabil dintre materialele primitoare ale scrierii, n-a mai supraviețuit nimic, este cel puțin ciudat și cu atât mai regretabil cu cât, după spusele aceluiași Herodot, Textele respective furnizau informații cu privire la construirea piramidei. Poate că prin cercetarea atentă și calificată a fundațiilor și zidurilor unor fortificații, moschei, geamii și vechi palate din Cairo, anumite probleme care îi frământă pe egiptologi și-ar căpăta rezolvarea, iar tainele marii piramide nu ar mai îmbrăca pentru noi un aspect atât de impenetrabil. În stadiul de astăzi al cercetărilor și în lumina amplelor discuții, nu lipsite uneori de o supărătoare prolixitate, se desprind câteva date certe sau aproape certe care pot fi rezumate astfel. Chiar dacă vechi egipteni nu reușiseră să calculeze valoarea lui Pi cu 5 zecimale, cum credeau Eit și alții, probabil că ajunseseră cu mult înaintea grecilor la valoarea pe care i-o atribuia Arhimede. Orientarea celor patru muchi este iarăși un fapt și eroarea mai mică de patru grade este neglijabilă. Însuși, vestitul astronom danez Tycho Brahe, după calcule în efectuate în 1577 pentru orientarea observatorului de la Oranienburg, tot către nord, s-a înșelat cu 18 minute. În aceeași ordine de idei, trebuie să admitem că preoții egipteni calculaseră durata anului solar cu o aproximație minimă, calcule stimulate de sigur și de rațiune economice într-o țară în care agricultura avea un rol precumpănitor, iar reversările Nilului o importanță hotărâtoare. Tot așa, chiar dacă prelungirea axei nord-sud nu împarte întreg uscatul globului nostru în două părți egale, este un fapt că ea împarte delta Nilului în două părți egale ca formă și suprafață, iar prelungirile diagonalelor bazei cuprind delta cu o precizie care stă mărturie pentru cunoștințe geodezice avansate. În sfârșit, în domeniul arhitecturii, realizările lor nu sunt mai puțin demne de admirat, Lunde în considerare însăși concepția care a stat la baza proiectului, precum și folosirea unor materiale de construcții cu proprietăți excelente De pildă, stratul de ciment care prinde blocurile de calcar al îmbrăcăminții are grosimea unei foi de hârtie Totuși, el este de o duritate excepțională și nu rare ori a rezistat, rămânând intact în locuri unde piatra naturală era distrusă în lumina acestor date, care astăzi nu mai constituie obiect de controversă, se naște în mod firesc întrebarea De ce sunt papirusurile egiptene atât de zgârcite în informații privind cunoștințele vechilor egipteni în domeniul astronomiei, matematicii, geodeziei, arhitecturii? Răspunsul trebuie căutat în strânsa a științei cu cultul ca și cultul, știința era apanajul preoților, ca și cultul era rezervată inițiaților, era secretă. Era o știință hieratică, practicată de hierodului din temple, așternută pe papirusuri în hieroglife de către hierogramați, scribii aflați în serviciul lăcașelor de cult. Patru termeni având în componența lor grecescul hieros, sacru. O altă întrebare. Până unde ne putem îngădui să mergem cu presupunerile în privința acestor cunoștințe, enigmatice, sacre, secrete, etc., păstrându-ne în limita unor ipoteze de lucru științifice? Răspunsul este în acest caz mai dificil. Egiptologia este o disciplină relativ recentă. Cercetări și descoperiri se fac în permanență și vor mai continua vreme de decenii, Mulți specialiști sunt convinși de pildă că Marea Piramidă n-a fost explorată până acum decât în mică parte, că acest impunător monument, care își dezvăluie cu încetinală și zgârcenie tainele, ne poate oferi încă unele surprize. Se cuvine așadar să așteptăm cu încredere rezultatele ce se vor obține cu ajutorul metodelor moderne de cercetare și care ne vor duce poate mai aproape de soluțiile unora dintre chestiunile controversate. E drept că în ultimii ani câțiva egiptologi de renume au fost absorbiți de mutarea în condiții optime a monumentalului ansamblu de la Abu Simbel, situat pe locul unde a apărut marele lac de acumulare de la Aswan, și că această uriașă și dificilă acțiune, desfășurată sub egida UNESCO, a înghițit fonduri enorme, dintre care măcar o parte ar fi revenit probabil cercetărilor arheologice. Dar iată că pe terenul până acum atât de exclusivist al egiptologiei au apărut și fizicienii care își aduc aportul lor, nu lipsit de inedit. Un grup de oameni de știință de la Universitatea Stanford, California, experimentează așa zisele detectoare de ecouri pentru a încerca să localizeze spațiile goale din interiorul piramidelor. Iar un alt grup, aparținând laboratorului Lawrence Berkeley, al aceleiași universități, a instalat un detector de raze cosmice sub una dintre piramide. Aparatul înregistrează direcția razelor venite din cosmos, apoi datele sunt transmise unui calculator care întocmește o radiografie a interiorului piramidei. Sunt două dintre metodele moderne de cercetare ale căror rezultate ar putea să contribuie la elucidarea unora dintre tainele marii piramide. Până atunci, fără a ne nedrămâie admirația și prețuirea față de uimitoarele realizări ale vechilor egipteni în domeniul științelor exacte, vom constata că ipotezele hazardate evoluează pe terenul nesigur al presupunerilor, un teren tot atât de nesigur ca nisipurile mișcătoare ale deșertului Libian pe care Marea Piramidă îl străjuiește de 5 milenii.